edo Nafagoako kutsaren afera aiagai goizuntan, desagertua den banku hori zer gertatu zitzakon, ikertzeko batzorde bat plantan ezagi du Nafagoako gobernuak, UPN eta Ppe salbu alderdigusien adostasunarekin auzi hortaaz, xehetasunen jakiteko Josega senak gurekin ez goizuntan egunnan. Eunon! Berriako kasetaria zira eta liburu bat idatziaduzu gai oktaz, kan eta hemen ez da ezer gertatu, deitzen dena. Beraz, banku gisa, Nafarroko kutsa 2008an desagertu zen, orain ikerketa bat zorde bat sortzen dute, zer egen nahi doge, gauza guziak ez direla oraindik dik argituak? Bai, e, bueno, e, <coughs> aurreko legealdian aldian izan zen gaibaz neko ba, garrantzitsua Nafarroan ez, e, Ba, esan dezun bezala, bueno, 2000 abian izan zen, ba, beste banko hundi batek erosizula oso presio merkean, eta, eta bueno, ba, hemen txokulako iskambila sortu zen horregatik, ez? E, e, bueno, demoral pasatu zen, eta bertantzuden agintari politikoek eta bueno, ardu dadunek ez duten inongo azalpenik eman, eta ba, bueno, gaia agenda politikoaren erdian geratu zen, eta eda, bueno aseiatu zire mai ikerketa batzorde bat irekitzen aurreko legaldian baina beste gehiago batzute den anderdi sozialista hasia ba bueno, berak ba, norri baten implikatuta zegoelako e, etzuenai ikerketa batzordea irekina izan, eta bueno, azken azkenean bai egontzen alako batzorde txikia baina, bueno, bera esikukatu zen, eta orduan ez ziren handik pasagardura duna eta bar, eta orduan da jenakidea ba, kompromiso hartu da ba berriro irekit dauno pizkatoki. Mhm. Eh, da bueno, uh -huh. um, bada, bankoaren bukaera aipatu aitzen. Oro internacionaldiguzu bankuri seri uh, sanden uh, Lena cobre garaia hundian edo Bai. bueno, historia un du, ez. Eh? se 2021ean sortu zelako, eh, bueno, bere garaiko mengo diputazioak eh, gobernua izango zenak eh hau da, hauda inpulso publikoa zuen. Eh, bueno, gero adiktatura bueno, eh, tiene kovitamoz txurteta ma izena hemengo oso ezagite eh e, aurrezki kutxa bat ez e, bertako jendeak oso bere sentitzen zuena e, irabazien zati bat ekintza e, gizarte ekintzara bideratzen zuen hainbat gizarte alorretara hemengo jendearen erdiak ez baina uneko 40 inguruak aurrezkia hor sartuta zuen e, doza berezkotza da hartzen zen ez eta e, kontura Ba, ba bueno, ba eskerien xurgatuzuenean beste banku handi horrek oso prezio merkean jenerik galdetutela berburuamense gerdatua, eh? Eta eta hori, ez, e, apuru bat, eh, bueno, hori, bai, hori, hortan hor, hor, hor geratuko ganiozu orain jarrituko gupiskata bai, saltzen gehiago. Mm, bai, krisia ekonomikoak suene do dubulsa tube de çagertzea? Bueno, akrisia jakina, zer esan ahondia izan du, ez, baina ez bakarra, eta eta hor dago mengakoetako bat. Eni nire gula inuenean, e, pixka eta menez da esar gertatu horri, eman nahi nioen referentzia bertako agintari ekzernolako jarri hartuz duten, ez. E, azkenean, bankuan di horreko soprezio merkean erosiztuen, e, suposatzen da, ba, bankuak bidean esan dezaguna, banko ezari garenia, bueno, mila milioi euro inguru galduztituela, galdu edo, bueno, ba, bere balioan bintzat, e, mila milioi euro ziren eta, klaro, jendeak esaten ziren, bueno, baina, obakarre, ka, o bakarri, ardu dadun da, eta esatut ziren, bai, krisi izan da, Espainiako gobernuak egin dituen legerien ondorioz, baurrek erera egin digu, bueno, dena kanpoko aitzakiak edo kanpoko arrastuak, eta, ez, hemen, bagoena ere da, kudeaketa oso txar bat, ez? Eta kudeaketa hori, ba, ez dute horren inguruko azalperik emana izan. Torragatik nik bideburu an hau guztia saltzerakoan, ba, pizkat ironia hori esatenen. Eta hemen ez da zerrefetatu agintarien arabera ez, baina bai, beraiek antzeu Eta batez ere kudeak eta txar bat egon dori izan da Kudeak eta txarra, estrate, banku estrategia txarra izan dela Edo jende batzuk ere dirua desbideratuz dutela edo sakeletan zertu? Hor bueno, dago gakoetako bat e, ikorri ikasetari bat nahiz, nahiz epaile bat Bari dago ikerketa bat momentu honetan e, espainyko audientzia nazionalean edo bizitegi nazionalean eta bueno, ari dira apur bat ikertzen, ba hor kontuak faltzutute zituzten eh bueno, irregulartasunik egontzen, eh hori, ba norbaitek esku apurtzikor ara Ez, hori, mm, bueno, e, nike, ni ni ni kezu ez, baina bai kideak eta txarba, estortike txarbat eta e, bai ustelkeria moral bat, zer da ustelkeria morala ba. Ba, hori xertzen ziren, bueno, esan dezagun prozesu luze da, eh? baina keneko ama osturtetan sartzen da gizon bat ebimia, bueno, enrike boni bat, eta honekin gauzak asko aldatzen dira, eta arra ministrezio kontxeioetan, eta bar ba, sartzen da jende asko, ba, batez hemengo eliteak, e, politiko eta ekonomikoak, e, bende hon dira e, alderri nagusiak UPN eta PSN, baina bero bueno, ba, patronala, em, sindikatua jakin batzuk, eta hor e, ministrezio kontxeioan esertzeatik oso Di, dieta oparoak que urtean tenes ogei bueno, urte eh urtean era mantetzketen 20.000 30.000 euro alako arabera hori aldatu itena bueno, bilkura batzuetan e, parte hartziagatik Bai bilkura, bueno hor dagokoa dirua asko do gutxi izan e, ordaindu zaie baina zuen mistresa koncheju batean maldimazo de ardura osoekin zaude zaude onerako eta txarrerako eta dirua jasoa bezu ardurak ere zure gain hartu hartu zaude eta ez dituzten ardurak euren gainean hartu. Hau egiten azken matean hor diruak obratzeko, e, joan, bilkuretara joan eta zuzenariak esatzen zizkien azalpe guztiak entzun, gauza kondozik joazenean bikain, eta krisia datorrenean eta gauzak ikusten duenean aldrebesten, babaitarek bikain, ze orduan duan jaso zituzten e, diru geien. Ez. Eta hor dago ustelkeria mora da, ez azkinean zutzaude hor, ban diruak e, jasotzeko, eta bueno, ardura hori e, da. Josega, senak zurekin segitzen dugu, dola iru urte, kan hauzio geninguruan, Nafarroako jendartea holdahtu zen, zati batean, azteko, manifestaldiak izan ziren, kontuz deitu plataforma bat ere bazen, salaketak egintzituena, salaketak justizia bidetatik, zertan Mai, ez dira gauk egun? Bai, oraindik ez da bukatu ez, e... Bueno, hauzia e, bizatitan egin zen, zati etako bat bai e, itxizen, eta bestea ikertzen iker, jarretzen du eta piskate izan da, ba, kontuz talde honek egintzuen salaketen ondorioz, hain ba, bat inbertsio polemiko, eta lehen esan dudana, e, kontuen faltxutzeak egonote otez ziren, eta olako kontuak. Hauzitegi e, nazionalean bi aldiz saiatu da, paia izten hauzia, e, Baina berriro fiskala balde ba batetik edo beste mail batek bestetik, esan ditu berriro irekitzeko. Eta orain, ba, Espainiako poliziaren delitu ekonomikoetarako mitateak du txosten bat, apur bat bai ikertuz Enrique Goni izan dudan zuzendari horren eta men urte askoz Nafarroko presidente izan den Miguel Santzen, eh ondarea ikertzen eta ez eta bueno horre Chostenorilla ja Squarean dauka eta suposatzen da balaister ba, bueno, ba, bazpen bat emango duela ikusteko hau oraindik instrukzio fasean dago eta ba, bueno ba teden, edo izten den edo egiten den edo denelakoa es eta bueno ba honek ja urte batzuk ba edo 3 urte egin ditu bai mm -hmm. Sigur judizialik oraindik ez da, sigur politikoan mm -hmm. honbait eh, UPN-ek eh, orduan eh, boterean zen aldehdiak ukandu eh, Naforoko gobernuak alduz or afera horrek eh, garantzia berezibat eh, izan du gobernu aldaketa horretan? Bai, bai, erabate, batekoa e, izan du, gauza asko izan dira ez baina, baina izan duen igadura politikoan eta bar e, jende bat oso beraien gendea ta potu ama batzuk ere ziurrenik e, e, bai oso oso hasarrezu denez eta VPNek berak e, e, kado, gauza hoetan inork ez dateratzen den esaten du bai gauza gaizke egin genituen ez du inu inork alakorik egiten ez? baina baina VPNek zehar kabai onartu ditu gauzak ez eta legealdi honetarako euren zerrendak osatzerakoan e, pertsona batkenduta gainerako guztiak ez ziren Nafarroko kutxan egon. Eta horrek aditzera ematen du, eurentzat hori garante txoa zela, bestela mesliekete inportako bat edo bestia juten dan. Ez, ez. Ondo zain dudute, euren zerrendetan, eure taldea osatzerakoan, ez egotea Nafarroko kutxan hortik e, pasatu den edo, orko orkoa mistrako den etako bat, edo denelako bat ez hori ondo zain dute mm. e, ikerketa batzuk de hori ere adibidez ez dute babesten e, UPNk uka eta alde republiko populak uka ere ats beldur dira e, jende batzuk galtzeaz eh bueno e, beldur dira por bat e, azkenean nen esan dudana bat, e, modu aurreko legealdian modu txar baten itzi zen eta azkenean berriro gaia mai gañen hartzea E, berriro euren jende agintari e, nagusitakoa batzuk parlamentutik pasatuhar izatea eta ez e, gainina ikerketa aktorrde batek formatu berezia du, ez zuk ezin dut horren zen galderak saiesttu, e, eta bueno, ingoz in, in, in eszkin hitaun horiei, Ba, erantzun beharriete ez, eta orduan hori bai, etzai dintesatzen. Ez da, bereziki, ba, bueno, atzakit. Baina bai, bai, bai, bai diote, bera bai, gaide soro sobala. Mm -hmm. Eta aldari sozioiztan nire batean, ere bai, bai, bai, diote, baina, e, kompromisori nola hartutaz bai, dutelako aurretik, ez? E baina bai da haurentzatenen apur bat eh? gede soro zo so, gai mm. e, Jozakasenak uh, bukatu aitzin, berbara mm -hmm. galdera aski zabal bat egiteko ba uh, nafagoak uh, kutsa horren galtzearekin, zer galdu du? Bueno, galdan galdu galdut du, baina azkenean tresna garrantatxoa kisiari aurre egiteko ez. azkenean, eh, bueno, beste orain banku handi baten barruan dagoi Marka bat besterik ez da ez me kontrol publikoa bai galdu da, eh? kontrol publikoa da finanantzarakokundee batean e, ma, bueno, jendeak gordailuetan usten duen diruri maileguetan nori eman eta azkenean e, aurrezki kutsak edo finanantzarakundeakere bat dira ekonomia bultzatzeko erreminta bat, ez? Eta, bueno, ori, ori, ori nagusina, eh? Era ba, bueno, hori, hori, nagusi Nafarroak bere ekonomia sustatzeko erreminta garrantzitsua da e, galdu du, eh? Eta gero dago, ba bueno, ba, aurre retiroekin eta holakoekin langile asko ateragi egin behar izan dira eta eta jende batek, eh, ba, bolsan eurek bere indako kontu bategatik diru galdu dute, eta holako kontuak ere badira, baina batez ere da hori, ez? Nafarroak galdu du ma daro ma piko urteko erakunde bat, haren kontrol publikoaren eta eta hori. Historio untaz gehiago jakin nahi duenak bezure liburua aurkituko uh -huh. du, kan eta hemen ez da ezer gertatu, Josera Senar, goiterazten guberriako kasetaria zirela ere, mi gurekin izanik eta asietasun guzioiek emanik, bestaldi bat arte? Mi esker